Загадка Наскі. На території Перу, якщо дивитись з літака, уздовж західного схилу Анд, між Лімою та Арекіпою, можна побачити унікальний історичний пам'ятник, який охоплює площу майже 520 квадратних кілометрів. На такій величезній площині розміщена велика кількість плоских геометричних фігур, які замкнені у складну систему прямих ліній. Ці лінії при перетині утворюють сітку. І тут між абстрактними фігурами можна побачити величезні зображення малюнків. Довгий час на ці зображення ніхто не звертав уваги, вважаючи, що це залишки системи зрошення. Справа в тому, що ці геометричні фігури та малюнки настільки великі, що їх неможливо роздивитися, стоячи на землі. Лише у 1939 році американський археолог Доктор Козок зробив висновок, що це не канали зрошення. Він знайшов і виміряв фігуру птаха. Так почалась дослідницька робота по вивченню малюнків Наскій. У 1946 році дослідницьку роботу продовжила математик та астроном Марія Райхе. Вона присвятила майже 40 років роботі над загадковими малюнками. Рік за роком вона знаходила та описувала малюнки. Велетенський паук, квіти, мавпа, птахи, змії, довгохвості лисиці. Цікаво, що кожне зображення виконане однією неперервною лінією, яка химерно згинаючись утворює малюнок. Хто та для чого розмалював район пустелі Наска? Пояснення сучасних учених Дослідження показали, що малюнки Наски відносяться до... 350-950 років, а частково до 800-1400 років нашої ери. Деякі лінії та елементи малюнків вказують на положення Сонця у певні періоди та дні року. Тут багато зображень тварин, окремих їх елементів. Дзьоб птаха – ніс дивної тварини, схожий на кішку з риб'ячим хвостом. Деякі малюнки вказують на розташування зірок, тому вчені припускають, що це астрономічний календар, за допомогою якого жиці індіанців визначали час сівби та оранки, можливо свят, пов'язаних з цими подіями. Проте ще не все з'ясовано, як саме були зроблені ці загадкові малюнки та ідеально рівні лінії великої довжини.